Vi sänder nu program nummer 100 You're listening to Verklicks Chicken <laughs> Verklighetschecken. Chicken? Chicken? The hell is that American? Reality Check Oh, congratulations on 100 reality checks and more to come Build the wall Sverige har aldrig varit tryggare och brotten ökar inte Det låter som att du behöver en verklighetscheck What the heck is wrong with you, Sweden? Det är med både glädje och sorg i hjärtat som vi firar det hundrade programmet av den här podcasten Verklighetschecken. Glädje över faktumet att många av er lyssnare har hängt med oss hundra program och kommer förhoppningsvis fortsätta att följa med på våran resa genom ruinerna av det här en gång så vackra landet. Glädje över faktumet att ni som lyssnar bjuder hit nya lyssnare så att Verklighetscheckens familj blir större. ensam är inte stark tillsammans med alla er nya som gamla lyssnare så är vi starka och man kommer väldigt långt med kamratskap. Den sista biten till mål för den här podcasten varje månad är ert stöd med donationer och jag kan ärligt talat säga att glädjetåren inte var långt borta när jag fick höra att ni lyssnare hade jobbat ihop som en och förverkligat målet för donationer här i september. Nu september och oktober när det mer än på väldigt länge finns ett ovanligt stort behov av ert stöd. Nu går vi in i oktober, den andra krismånaden och målet i donationer för oktober är 4 000 kronor. Swish nummer 073 846 37 64 och skriv gåva i meddelandet. Tack! Men, jag sa ju glädje och sorg. Och sorg? Ja, det finns ju tyvärr ingen brist på sorg direkt i dagens Sverige. Men det är Stalgiken som jag är tänker på just nu är att den folkkäre Arne Weise har dött. Han somnade in i sin säng i onsdags och blev 89 år gammal. Så jag vill säga vila i frid Arne och stort tack för alla jular. Det finns ingen som kan ta din plats. Med mig i det hundrade programmet är Elisabeth Engman, Esko Dagiar och Thomas Wiklund. Och vi ska börja med att prata om det här. Det har kommit ett par nyheter från Kortedala i Göteborg. Innan jag går in på dem så skulle jag vilja säga vad jag tänker på när jag tänker på Kortedala. Jag tänker inte på alla drömmar som fanns. Drömmarna som fanns på 50-talet om en ny mönster stadsdel. För vad det blev var allt annat än en mönsterstadsdel. Jag tänker snarare på en man med sin hund på Kortedala torg. En man som vi aldrig får glömma. En man som ville försvara sin hund mot gänget som trakasserade den. En man som på grund av gänget svävade mellan liv och död i tre veckor som senare skrevs ut med ansiktssklättet söndermosat. Ett förstört öga, en kraftlös arm och stora delar av hans minne totalt utraderat. Jag pratar om en man som i 60-årsåldern mot alla odds överlevde. Få personer i den åldern har överlevt en våldsattack i stil med den. Ordvalet svävade är ju passande, för att sväva högt kan man ju inte göra i Sverige. Då måste man tas ner på jorden igen, ner till verkligheten i det socialdemokratiska Sverige. Bara två åtalades och dömdes för det här. 140 timmars ungdomstjänst blev det och det spelade ingen roll att det överklagades hela vägen upp till högsta domstolen. 140 timmar blev det. Mahmud från Syrien var en av de skyldiga och om någon undrar hur mycket 140 timmars ungdomstjänst förändrade invandraren som för övrigt hånskrattade i rätten. Han dömdes senare för narkotikabrott och fick ungdomstjänst igen. Fick det honom in på rätt bana i livet nu då? Den här gången då? Nej. Sen blev han misstänkt för att tillsammans med tre andra invandrare ha försökt skjuta ihjäl en 21-åring. 21-åringen överlevde men är idag förlamad i båda benen. Idag närmar sig göteborgaren Karl erik Sedvander 70 år. Han kan inte längre hitta i sin stad. Platser är som bortblåsta och citat för en gammal göteborgare är det smärtsamt att inte hitta i sin egen stad. Under många år så jobbade Carl-Erik som elektriker på Volvo. Nu är alla hans kunskaper inom området datorer och IT spårlöst försvunna. Han fick lära sig läsa igen men inte heller det fungerar bra längre. Det här är det första som kommer upp i huvudet när jag tänker på Kortedala. Kortedala som alltså återigen är i nyheterna. Men det är fortfarande inga nyheter som får en att tänka Mönsterstadsdel och Köpa och sälja saker över nätet är ju verkligen inte ovanligt i dagens Sverige. En man skulle sälja sin mobiltelefon. Det slutade med att han släpades in i skogen, blev sparkad, slagen och hotad med kniv. Han blev rånad på allt han hade, nycklar, plånbok och alla andra ägodelar han hade på sig. Men det, är kanske, det här kanske är bara enskilda händelser i mångfaldens kortedala. Jag bor ju trots allt inte i Göteborg så jag kanske är helt fel när jag ser ännu ett problematiskt invandrarområde. Men om det nu är så att jag har fel så undrar jag hur det till exempel kommer sig att Göteborgs domare vägrar och skicka dit domare när det ska liras fotbollsmatcher. Varför skulle det vara så i en mönsterstadsdel? Kortedala IF är ett av lagen som domarna vägrar att döma. Kortedala IF själva säger sig vara förvånade. De anser att de motarbetas av domarkåren och att de är dömda på förhållande. Hand. Det är därför det har skurit sig mellan domarna och Kortedala, säger deras tränare Soran Saula. Tänk att det alltid är någon annans fel när det gäller en del invandrare. Carl-Erik kanske själv sprang in i gängets nävar och skor till exempel. Men att köpa och sälja i dagens Sverige. Vad ni än kan tänka sälja hur ser ni på att ens göra det i dagsläget? Man har ju hört om alltså, mycket, alltså folk blir lurade och så vidare så att det prutas och allt så här. Men nu hör vi att det blir alltså bara värre och värre. Och vad säger ni om eh, Kortedala IFs syn då på domarkåren? Vad säger du, Elisabeth? Jag säger så här att med ett 27 plus perspektiv så är ju våldsutvecklingen i Sverige fullkomligt fruktansvärd och vad jag tycker är det mest otäckade är ju att alla politiker bara blundar för det här. Man hade gjort en intervju med norska journalister och de är ju lite mer nykter än de svenska. Och de konstaterar ju att vad vi har skapat i Sverige det är ju en mycket, mycket aggressiv underklass. Och det visar sig att det är andra generationens invandrare som är mest aggressiva. Mm. Så vad måste vi göra? Vi måste ha en mycket, mycket distinkt signalpolitik. Vi måste ha hårda straff och vi måste utvisa hela familjer. För att överhuvudtaget få någon ordning på det här. Och eh, jag såg med sorg i hjärtat eh, Joakim Lamotts eh, livesändning från Gävle. Där man intervjuade bland annat pensionärer. Som inte vågar gå ut efter klockan sex. Mm. Det var en kvinna som var gravid. Hon hade gått ut med sin hund. Hon hade blivit stenad. Mm. Hunden hade blivit stenad. Nej, men alltså utvecklingen. Och, och framförallt när man har det här perspektivet. Och när jag hör det här att det var likadant förr då blir jag fullkomligt galen för det var inte det och ändå fortsätter det ja det är en otroligt sorglig utveckling men hur känner du själv alltså, jag vet inte om hur mycket du köper och säljer saker på nätet då som alltså är privatpersoner men alltså vad tänker du själv om det att sälja alltså, om du ska sälja någonting och ni bestämmer en plats där ni ska sälja och så vidare vad, skulle du ens göra det skulle du rekommendera någon att göra det Nej, nej men alltså man blir ju Nej jag skulle inte göra det Och jag skulle inte rekommendera mina barn att göra det Jag menar Någonstans så blir man ju försiktigare Och försiktigare mm. Så att eh, Jag lever som sagt i ett väldigt bra område och där det inte händer så mycket Men trots det så var det ju en man som blev skjuten Och någonstans så ja, Även min, min, mitt liv blir ju Kringskränkt på grund av att det här händer Så visst blir man räddare och räddare men ja, då ringer jag bett ner och får lite ro. Ja, han kan skydda det han vet ja. ja, ja, men vi ska ju inte vara rädda. Nej, precis. Men alltså, just det här också, jag hänger upp mig på... Alltså, vad tänker de där? Det, att det, det är alltid, alltid någon annans fel. Det här är återkommande. Är det någonting som inte går som vissa invandrare vill då? Då är det alltid... Ja, men då är det rasism. Då är det någon annans fel. Det är någon annan som gjort fel och så vidare. Det kan aldrig bero på att det faktiskt är en massa kriminalitet. Det kan aldrig bero på att personen inte är kompetent nog till exempel och så vidare. Alltså hela den synen men att det alltid blir att det alltid är någon annans fel. Vad tänker du om det tankesättet Elisabeth? Jo men jag tror att de styrande i Sverige lever fortfarande kvar i relativt fungerande områden. För att det ska hända någonting så måste så att säga överklassen drabbas. Och de är på väg, det har varit otroligt mycket brott mot väldigt rika personer nu också så jag tror att det är där det är de som har bestämmande rätt på mycket i, här i Sverige, jag tror att de måste drabbas, för annars händer ingenting det, det är ja. min syn på det hela Ja, men eh, jag tänkte just specifikt ja, Esko, jag går till dig här då gärna svara på den frågan också det här med att det alltid är någon annans fel jag vill verkligen gräva lite i det där och de andra frågorna, vad säger du om det här, Esko? Mm, jag ska försöka svara så gott det går det jag tänkte på först Det var när jag läste om den här Carl-Erik Som blev så brutalt misshandlad Han blev ju misshandlad av 14-16-åringar De här människorna har förstört Hans liv och det gjorde mig Så himla ledsen att Först så händer det här honom och sen så kommer rättsväsendet och spottar på honom mm. med att ge de här människorna så sjukt imbecilla... Straff. Rättelse är bara två av dem. Resten blev ja. det väl ingenting för då? Så. Resten så togs det faktiskt upp eh, en rättegång men det las ner. Mm. Så det var ju ytterligare ens bespottning. Och sen så spottar samhället på honom genom att mer eller mindre försumma hans case men också... Så var det ju några som var snälla nog att ge ur sin egen ficka till Karl erik mm. Och det känner jag att det ska inte förekomma i ett välfärdssamhälle. Att man måste leva på almosor mm. Sen det här med att köpa och sälja. Jag sysslar inte med det. Nej, jag tänker att alltså, ja, du som ung tjej också. Alltså det, det är ju ja, livssvarligt, dels... håller jag på eller kan vara i dagsläget verkligen. Alltså, ja, det är det ju. Men dels, största anledningen är att jag inte orkar. Um, men om jag skulle göra det så skulle jag göra det oss tjejer emellan. För ja, att... det är ju mig, oss tjejer emellan. Nej. Mm. Ja. Ja. Ja. Eller ja. jag kan vara <laughs> tjej idag. Med. Jag identifierar mig som det är då. <laughs> ja, exakt. Ja, jag ja. bara tar på den en så kan mm. vi börja köpa med ja, <laughs> ja. <laughs> Nej, um, Och sen det här med Kortedala Kortedala var faktiskt det där mina föräldrar kom till Sverige Där de började mm. Och de har berättat för mig att då var det Det var ett mångkultursområde mm redan då. Men det förekom ju inte det här våldet. Det var ju inte en massa ungdomar som sprang kring och sparkade på gamla pensionärer utan då var det ju typ det, det hemska som kunde hända var att någon finne var jättefull och stod och skrek mitt i natten. Mm. Det var ju typ det värsta som kunde hända. Och sen det här du tog upp med att eh, man skyller så lätt på andra. Mm. Um, alltså det är en Lång, det är en ganska komplicerad mänsklig process Men det handlar ju mycket om att man inte vill ta tag i det Man, man vill inte sätta sig själv som ansvarig för ett stort problem Man känner ju också samtidigt att, att man inte kan göra någonting åt det själv eh, Och att om man skulle försöka så skulle det inte leda till någonting alls Så det är ju alltid mycket lättare att bara eh, skylla det på samhället För samhället är ju den här stora abstrakta grejen som man inte kan ta på och då betyder det då också att man inte själv behöver bära något ansvar för det ja. mm. men det känns så, så... så bara, alltså av det här alltså själva huvuddomaren alltså här då att han går ut så att han inte man får väl tänka då att någon som är huvuddomare håller på med det, alltså någon insikt om någonting kan man ju tycka kanske att han, han då borde okej om det är några yngre spelare och så vidare och har en konstig syn men att han då står där och säger att Nej, men det, de blir motarbetade. De är dömda på förhand. då dömda på förhand? Hade det inte varit några problem så hade de ju kommit, såklart. Mm. Det är ju inte så att de bara, ja, men, nej, men vi åker inte dit för det kanske kan hända någonting. Då hade det ju varit väldigt, väldigt, väldigt många ställen i Sverige som de inte skulle åka till. Men eftersom de ja. väljer att inte åka just dit, då måste det ju vara extremt illa där i så fall och ja, ja, ja, det måste det ju vara och sen tycker jag att det är himla tråkigt att han inte kan sätta sig in i domarnas perspektiv heller jag menar, hur jäkla värt är det att hända sönderslagna av ett helt fotbollslag bara för att man ska säga att eh, ja men, få, få liksom rött kort, det är inte värt det Nej. så varför ska man ens försöka? Nej, det är bara tänkats. Men det bara leva sin själv. Om jag går över till dig här och Thomas. Föreställ dig själv att du är domare. Och, men vi säger att ja, du kanske klarar det under själva matchen och så vidare. Men vad skulle du ha i huvudet hela tiden? Du ska gå därifrån sen där på kvällen. Hur kommer det gå om du har gjort enligt dem då fel? Vad säger du om det och de andra frågorna här? Ja. <coughs> alltså förstört minne, tänder förstörda, öga förstört, förlamning i en hel arm då och så 140 timmar samhällstjänst. Mm. Då tänker jag så här. Då har alltså våldskapitalet inte längre någon realitet i samhället för det är ju nämligen så här att det är ju samhället som ska ha våldskapitalet. Det är ju mm. inte vi vanliga medborgare som ska stå och ha det. Nej. jag tycker det jag, det jag tycker det är ju att eh, Det visar bara på hur fredskadade Vi är i det här landet För att den här killen alltså Han blev ju förstörd för livet Och 140 timmars samhällstjänst Ja ni såg alltså... jag, jag bara sticker in och säga att Jag la ju till det här. sen då Det hade inte de hört, jag vet inte om ni hade hört om det innan då Men vad som hände efter med där Mahmud, där ser man ju verkligen där, Redan där borde man ju kanske då fundera Hur mycket hjälper den här ungdomssamhällstjänstgrejen egentligen. Hur såg vi till exempel med honom då, hur, vad han fortsatte att göra. Det var ju inte så att han gick och till universitetet och började utbilda sig och bli en bra människa direkt kan man ju inte påstå. Mahmoud, nej. Eh, men ja. Nej, nej, men alltså vi lever i en kultur där alla egos, allas egon styr egentligen. Och det är mm. därför ingen kan gå fram och säga liksom, nej äh, men vi kanske har tänkt lite fel. Och så länge det här fortgår så kommer alltså vanliga människor bara vara blod på sig i det här samhället. Och jag har ju slutat trott, trott på rättsstaten som sådant. Så jag tror inte alls på det här längre utan skulle det nå liknande hända, ja då tar jag saken i egna händer. Då däbbas det. Är bara så. Mm. Men ja, men hur tänker du där? Ja, men som sagt, det här med domargrejen då. Och tänk till dig själv och tänka på Att du vet vad som riskerar Att komma skall om du dömer Fel så att säga Det är ju inte så konstigt då kanske att man inte gärna Skulle vilja stå där va? Nej men alltså Du har tagit på dig ett ansvar Alltså då, då, det är du själv som har valt Att vara domare här Så att, Jo du men kan då väljer antingen... de ju inte vara det då, Just där ja, <laughs> precis. Och Det här med att sälja saker online om jag får mm. se det, det gör ju jag Ganska ofta Men mm. jag använder det Alltså känker eller postnord När det kommer till de sakerna För jag skulle fasen inte dra hit folk där jag bor Ja, Eller ens som sagt när Det här exemplet jag tog upp Det var ju, det var ju... Då hade de ju bestämt plats där de skulle träffas och göra det och Men då blev han ju som sagt indragen i skogen och ja. så hände ja, det där. Och, ja, och så sådär, sådär är det lite överallt runt om i Sverige. Så att, ja. mm. jag är ju inte förvånad om man säger som så. Nej, och jag vet det är möjligt att jag tagit upp i något tidigare program. Men en gång skulle jag tillsammans med ett ex försöka sälja en bil- <laughs> Och det är som sagt aldrig mer igen, det var många, jag bjuder det, jag bjuder det och skambud och allting och skitser så, så att ja nej aldrig mer igen. Det har jag också upplevt, jag ska ja. bara berätta lite kort. Jag trodde jag skulle sälja en bil till en kvinna var, vem dök upp? Elva män. Ja, men det, det är tryckt. Jo, ja. Ja. Ja. Jag, jag lovar det hände. Nej, och han dessutom, jag vill ju verkligen försöka vara säker. Så jag hade ju verkligen frågat om liksom i förväg namn och så vidare och sånt där. Men då var, jag ju, då var det rasism. Vet du. Bara för att jag frågade, det var bara för att han var invandrare som jag frågade eh, om det. Och ville ha koll på. Så att, ja, det var ju såklart så. Men, eh, men i alla fall, ja, som jag sa också gällande det här, det är säkert många av er har säkert hört talas om Karl eh, Erik tidigare. Det här var ju väldigt uppmärksammat förut. Men det är viktigt verkligen att. Ingen får glömma Karl Erik och det här. Eh, alltså det som händer. Han är verkligen, om man säger det, en symbol för. Ja, hur det här är så fel på alla sätt och vit så att det dels händer och sen vad som händer efter det vad för så kallat straff det blir och så borde väl alla ta sin tankeställare som sagt om det här med samhällstjänst när de ser att de här människorna de blir inte bättre, de blir bara värre uppenbarligen väldigt väldigt många av dem Men jag, måste, jag måste bara säga en sak Lelle det är ju väldigt tragiskt nu att domarväsendet i Sverige har ju en majoritet kvinnor och det blir fler och fler kvinnor som dömer. Och då får vi den här utvecklingen. Så vi får det var ta... du som sa det, du. Men... Jo, men jag tror vi måste kvotera in män. För män dömer hårdare. Kvinnor dömer på det här sättet. Och det är, usch, nej. Mm, ja det är, ja, det, man, man det här är väl precis som så mycket annat att man sitter fast i det här gamla tänket när det var liksom unga människor som gjorde lite dumma saker, det kunde väl varit en snodden moppe kanske eller gav någon på käften vid dansbanan eller någonting sånt här som alltså några tillfälliga saker som bara, ja men tillfällig dum grej men nu för tiden, det är inte bara tillfälliga dumma grejer utan det är gäng det är liksom massa pengar i omlopp det är det är en, det är en, det är en helt ny värld eller vad sjunger de i sjöjungfrun liksom. och vad jag Fast tycker inne, är otäckt, och... det är respekten all för alla äldre din, varför, är borta tack. eller hur? Vad sa du? Respekt för att äldre? ja den finns äldre inte. är totalt borta. Ja, rättelse då, svenska äldre. För det skulle inte ja, finnas precis. en chans precis. att det här skulle... Ja, det, det skulle vara väldigt ovanligt om man skulle höra om någonting som drabbar, om man säger, deras egna. Och det är precis som när det gäller kvinnor också, att hur ofta är det man hör om en somalierklädd Somaliga <laughs> En slöjbeklädd Somalisk kvinna till exempel Som blir gruppvåldtagen eh, Alltså jag vet inte, jag har i alla fall inte hört Om så många, och det har de ju själva sagt så alltså, folk som har prövat alltså, Invandragäng, att de ger sig inte på sina egna Så att, eh, Nej, ja. och Det där har ju att göra med klansamhället alltså, det är helt egna regler här Och mm. Elisabeth och SK Har båda varit inne på det här Och du också, Lejle, ni har rätt alla tre Mm, ja Usch, ja det är en hemsk nyvärd får vi säga nu då istället och så går vi vidare till nästa ämne, allt som är gammalt är ju som vi har märkt per automatik dåligt enligt vissa, det är inte värt att använda, det är inte ens värt att minnas eller att föra vidare här står det att få politiker, de vågar då inte använda eh, äldre litteratur eftersom eh, de tror att man uppfattas som konservativ, nationalistisk och mossig, och sko då. Eh, det här blev ju såklart ja, det blev det väldigt livat om på alla håll och kanter, det hade ju vi väntat oss och tycker det borde bli såklart men Skolverket, de hade ju också väntat sig att det skulle bli livat kring det här men de går ju ut nu och säger att de står ändå fast vid det här nya förslaget till eh, den nya kursplanen för grundskolan. Där försvinner, som ni säkert har hört ni lyssnare, undervisning om antiken från ämnet historia. Chefen på Skolverkets läroplansavdelning säger att att man i dagsläget pressar in för mycket i ämnet och att timmarna inte räcker till. Citat: momentet forna civilisationer från förhistorisk tid till cirka 1700 gör minst ont och tar bort från undervisningen i grundskolan slutcitat. Det ska istället då läggas mer tid på efterkrigstiden och för det första vad säger ni om att man är så rädd för att använda äldre litteratur? Borde man inte kombinera gammal visdom med nya idéer? Och gällande skolan helt plötsligt så är det för mycket i ämnet. Tiden räcker inte till om man ska lägga mer tid på efterkrigstiden. Är det återigen brist på intresse för det som har varit? Eller är det att allt fler elever med bristande eller ingen utbildning då som drar ner tempot så man inte hinner med allt man borde? Varför tror ni att de suktar efter och liksom få lära ut sånt som ligger närmare nutid än dåtid. I mitt fall av gammal vana när man hör sånt här. Då snurrar lätt orden mer propaganda i mitt huvud i alla fall. Vad säger ni om det här? Vad säger du Esko? Den här frågan har gjort mig till en eldsprutande dag, drake de senaste dagarna. Åh, alltså... oh, jag ska försöka lugna ner mig. Mm. Så, här, så här är det. Jag har ett enormt intresse för antiken, för filosofi och för idéhistoria- jag kan inte nog understryka hur viktigt det är att den här kunskapen hålls vid liv för att inte historiens tragedier ska upprepa sig igen. Mm. Om vi tar Platon till exempel, han levde, för, han levde 300 år före Kristus ungefär, då var han liksom vuxen. Han skrev att Hellenerna, alltså ett annat ord för grekerna, att de var ett folk som var som barn. I och med det att de hade glömt sin ena historia och de hade blivit lättstyrda då till följd av det. Och det här var en tid som liknar väldigt mycket vår egna tid i många avseenden. Grekland via Alexander den Store eh, hade ju erövrat en massa andra länder. Plato var förresten den Stores lärare, en av hans lärare. Och då omformades Grekland av en stor mängd av de här utländska nya religionerna, idéerna, levnadssätten och så från Mellanöstern och Afrika. Det var en tid, med andra ord som ni hör, som våran. Det var liksom en tid där allting höll på att omför omförvandlas och det var också mycket konflikt. Och syftet då med att ta bort antiken ur nästa generations medvetande det är ju för att vi ska bli som helenerna igen för utan identitet så är vi lättstyrda och mottagliga för förändringar men vi kommer också mista en otrolig mängd mänsklig kunskap i och med det här och det här är ju kunskap som har kostat blod och tid och som faktiskt är en grundsten för våra egna personliga självkänslor och för de individerna som vi är idag. Och nu menar jag inte på ett abstrakt plan, nu menar jag på ett högst personligt plan. Och jag ska förklara varför. Varför det är så här, det är för att vi behöver den här röda tråden genom historien. Från antiken vidare genom medeltiden, eh, dit vi förresten är på väg in igen, mm. dessvärre till renässansen, upplysningen vad heter det, romantiken realismen eh, postmodernismen etc, alla de här olika epokerna annars så, så är det ju som att tänk dig att du ska se på hela sagen om ingen trilogin och sönderklippt och scenerna i huller om buller överallt du förstår ju inte på dig någonting och till exempel om jag ska nu dra en allegori för att få det ännu tydligare vi säger att vår civilisation totalt går under av en atombomb, säger vi. Och så tänker du dig att om 500 år så är det en handfull människor kvar. Och när de går och gräver någonstans efter mat, säger vi, så kanske de hittar en kista. Och att det ligger massa gamla gymnasieböcker i olika ämnen där. Och därifrån så ska de försöka pussla ihop sina förfäders och våra förfäders... Liksom historia Alltså ni kan ju tänka er hur ni är Hur det blir Det här är ju liksom det bästa vi har Att vänta oss med den här propagandan mm. Därmed Så vill jag även avsluta med att jag Anklagar Skolverket för Ren och skär hädelse För jag vet inte vad jag ska kalla det här Det är brott mot den mänskliga digniteten och jag kommer att lära mina barn allting jag kan om Sveriges historia, antikens Grekland, you name it. För att det här ska inte få dem att stoppa mig. Det här är ett ideologiskt krig de har startat. Mm. Så är det. Jag har nog på långt avstånd säga, Lyssnarnas applåder tror jag Det var väldigt, väldigt intressant Esko eh, Jag kan riktigt föreställa Tack. mig dig Framför med, med högaffel och fackla liksom, Utanför Tack. lärarrummet Men, eh, Fast, Vad, vad förbarnad jag blir <laughs> ja. eh, Elisabeth då, vad säger du om det här? Nej men jag blir precis lika förbannad och jag bara ser när de öppnar den här kistan och hittar mänskonst och undrar vad sjutton var för människor som levde på den här jorden. Nej men, ja, någonstans, mm. ja. Nej men återigen, kunskap, kompetens och bildning, det är inte viktigt i, i Sverige idag. N när jag hör någon som säger att Greta är en av världens största tänkare, då får jag frossbrytningar jag vet inte vad jag ska göra. Nej. Det, det är liksom. Det har blivit så otroligt. Och det, det här är ju ett svenskt fenomen. För om du tittar ute i Europa, där så har man. Så där läser man ju äldre litteratur. Där har man kompetens. För att bli en minister i Tyskland ska du ha en doktorsexamen i ditt ämne. Men någonstans så, så behövs inte det här i Sverige. Och jag menar att inte ta med antiken, precis som Esko sa, den röda tråden. Det här är ju, ju allmänbildning. Vi måste ha kvar det här. Men, men jag vet inte, du har, det är ju lite konspirationsteoretiskt där i din fråga om det, och det kanske är mer ja, men det känns. Lera. Jag menar att det, är mer alltså det känns ju det att, att de liksom, att de vill bara få in mer, mer av det men att de aldrig, man, man borde, är det ingen som undrar då och tänker så här att jag menar, av det som vi är idag, vi säger ju att oh, vi har kommit så långt, vi är så framstående och allt det här men alltså, hur kom vi hit och det måste ju ha varit en rad av väldigt många val längs vägen, och så en del av dem eller ganska många av dem har varit bra och vettiga val som är värda att liksom lära sig av, men Nej, då ska man bara hoppa fram till nu och vad är det då man ska lära sig om? Liksom? Bästa jo, för... sättet att byta kön kanske eller bästa sättet att förstöra ett land med mångkultur. Eller... Alltså, det finns ju... Hur mycket bra finns det att berätta om idag? Det, det, det jo, gör vi... ju inte det. Nej, men jag tror att väldigt mycket kommer att ersättas av att vi ska prata hållbarhet. Det kan man ju prata i om. Vi ska prata mångfald och sen genusteorier. Det, det är ju någonting. Men just den här röda tråden, att ha historien. Nej men jag blir li, precis lika upprörd som jag ska. Jag tycker det är fullkomligt mm. barockt att vi gör på det här sättet. Barockt är det rätta ordet. Jag måste ja, jag tycker in. det var bra. <laughs> ja, det passar ju ämnet. Jag måste bara flika in det här att det här kommer även innebära att de inte kommer ta upp Sveriges stormaktstid längre. Alltså, förstår ni? Nej, men det, det får vi inte göra, absolut. Då får vi, slår vi oss ah. ur bröstet. Då hör vi stövelkramp. Oh. Mm. Då har vi mm. identiteter. Åh oh, nej. Mm. Ja, men vad är det för land som inte undervisar i sin historia? Alltså, det här är... Ja, de som fortsätter att liksom intala sig själva att det här är en frihetlig demokrati och allting så här och det, det här är ingen slags liksom demokratur eller alltså det, hur de styr över oss, det är ju liksom som att de verkligen ska sålla ut på att det här vill vi att våran järntvättade befolkning ska veta, det här vill vi att de inte ska veta, så här ska de tycka så här ska de inte tycka, återigen läroplanen värdegrunden och så, och så vidare, alltså det är snaran dras åt och det är ja, konstigt att de drar åt det nu när de ser... eller Ja, det är väl för att de ser att det börjar vända. Men att de inte har lärt sig att ju mer de trycker till så att säga ju mer motstånd blir det återigen, titta på hur det har blivit hur de har, hur de har gjort mot SD då att de har försökt tysta, de har försökt göra allting och nu ser vi ju igen då trots att ja, de inte blir inbjudna till samtal om gängvåld och så vidare och, så och vad händer? Jo, SD ökar men ändå nu, nu drar de ju verkligen i femmans växel och jag vet inte vad vi ska säga ja men gör det då, så får vi se om det verkligen blir som ni tror blir det resultatet ni tror jag tvekar på det. Jag tvekar Men Lella, på det. jag måste fråga dig, det är ju ett svenskt fenomen att man inte tar hänsyn till kunskap och kompetens. Och varför har vi just vårt lilla land blivit ha en sån aversion mot kunskap? Det är ju väldigt ja, Men alltså, det, väldigt, det här måste jag ju då bara säga att det här är inte när man säger bara vi, alltså, det här är olika grader av Alltså Europa eller västvärlden överlag Jag menar jag gjorde intervjuer väldigt mycket med folk runt om Europa, USA, Sydafrika och så vidare För ett gäng år sedan och Alltså det är, om vi pratar en röd tråd Just i det här sättet att föra fram propagandan Och, och göra det är lika i alla länder Egentligen ordagrant liksom. Men man ser däremot att som sagt i börjar vända, jag läste nu Att till och med Frankrike Frankrike, som är, om vi säger vi är extrema med invandring, men Frankrike är ju, ja till och med dem, eller Macron då har väl börjat prata om att äh, nu måste vi börja tänka efter och så vidare. Vad det nu är värt det kan man ju fråga sig, men det vi vet är i alla fall att fler och fler säger att det här funkar inte, men det är ju alldeles för sent, länderna har blivit förändrade totalt. Och det måste verkligen göras om i grunden så mycket. Det här kommer inte bli en lätt resa och det tror nog inte, jag tror inte Thomas heller tycker. Vad säger du om de här frågorna då, Thomas? Nej men det är precis som Elisabeth säger det är barockt alltihop och eh, kanske för att det inte går ihop med dagens godhetsknarkande helt enkelt va? Och om vi ska ta det här var, varför är man är rädd för att använda citat då från äh, så här stora tänkare då, då, då slog det mig direkt liksom att Winston Churchill han skrev en bok som hette The, äh, The River War 1899 och då, där så tillskrev han ju muslimer deras fanatiska frenesi i kombination med fatalistisk apati han tog ju upp äh, slaveriet av kvinnor och deras militära spridning av religionen tänk om någon liten en, kommer in på engelska litteraturbokrecessionen och säger dessa ord, liksom, va? va? Mm. Mm, ja, det passar sig ju inte riktigt idag, så det ska man, kanske, det ska man väl också då kanske sålla bort och att Winston Churchill ja. sa det men jag vet inte hur många ja, av er som har åkt till England och så till London och Så jag har inte gjort det själv men jag vet ju hur det ser ut där och jag tror ju någonstans inte att Churchill skulle trivas så jättebra i dagens London i så fall, nej, men det med tanke verkar ju på som det att, men, ja. ja visst, nej, för att det, det verkar liksom som att så fort det är på den här godhetsreligiösa narcissistkulturen vi har byggt upp här i Sverige så ska det bort. Alltså det, det får inte finnas kvar. Och Jag menar, det finns ju... Alltså jag tycker ju att man ska blanda både ny och gammal eh, kunskap för att det kommer ju fram hela tiden nya... Forskningsresultat som faktiskt visar på att kanske en del av vår gamla historia, historiekunskap inte kanske stämmer riktigt överens med hur det egentligen gick till. Va? Det finns ju så många stora vetare. Jag tänker då på Bill Warner till exempel, Dr. Bill Warner, om det är någon som har hört talas som honom. Hur han förklarade liksom slutet för vår klassiska civilisation. Så att ja, nej. Mm. Och sen var det ju någonting om det här med Hur, hur, ska, vi, hur ska vi få ungdomar och barn att hänga med i historielektionen? För då, det var ju tydligen så att det var jobbigt att hänga med på historie. Mm. Eh, så att ja då, man kanske måste alltså, anpassa lite mer Efter den här interaktiva tidsåldern som vi har Med det här snabbmat och bluttamblä Men jag tycker absolut inte att man ska liksom ta bort någonting om det här, för det här gör mig riktigt förbannad. Det här är faktiskt någonting som vi måste bevara. Och jag håller med SKS, alltså, det här gjorde att jag, jag gick i taket alltså. Det, jag, jag har inga... Ni, jag måste inflicka en grej, för jag hörde en SVT-reporter som ställde en fråga och sa så här, ja men de flesta sover i alla fall på historielektionerna så det kan väl inte spela så stor roll. Hur det kan man gjorde... ställa den och det har blivit folk av de människorna ja. också. Vad är det för, för frågeställning? Ja, men sen kan man väl då tänka med historia och så här också idag med tanke på att det är så enorm del invandrare också framförallt muslimer, alltså hur det ser ut i klassrummet. Återigen, ingen av oss egentligen, inte ens SK knappt höll jag på att säga jag vet hur illa, eller hur många, alltså nyanlända och allting som, som är där idag. Och då kan man ju tänka, hur, är, hur stort är intresset från muslimer, då till exempel gällande historia här, alltså i Europa och så vidare. Och det är ju mycket kristet också såklart i det här. Ja, då, ja, ja, man kan ju tänka sig visst alltså undra hur det låter under de här lektionerna egentligen. Så alltså de lärarna ja, tycker, har ju inte ha det så roligt direkt. Jag tycker att vi har fått klara bevis på vad de tycker om historia. Det kan vi kolla i, i Syrien till exempel där de sprängde buddha-statyer som var flera mm. tusen år gamla. Va? Du ser i, i, vad heter det i Egypten också alltså, eh, hur de går in och bara förstör liksom, historiska verk på museerna där liksom bara spränger skiten i luften. Alltså, det är ju helt sinnessjukt mm. Ja man kan ju verkligen också börja undra det då om de här skolverken eller vad det är de här har, börja, har faktiskt låtit sig påverkas av alltså reaktionerna, hur det blir i klassrum och så vidare och, och, ja, De det kanske kan infiltrerade Ja det är är Nu är eller infiltrerade de är ju helt enkelt de är ju ingenting att, att, att hänga men i Men vilka är det ha. som är Skolverket? Vad är det för namn? Ja, jag, jag, så att jag tänkte faktiskt på hennes namn. När nu kommer jag att ihåg hon hette då. Då började jag direkt undra. Min första tanken var ju direkt, hmm, Sosse. Alltså det var ju så jag googlade lite så här. Det borde tänkte det kanske var lätt att hitta. Men det var en snabb googling senare. Nej, jag såg inte det då. Men, men man kan ju gissa. Man kan ju, man kan ju misstänka direkt där, vad de här människorna har för politiskt hem. Mm. Men hörni, jag, jag måste bara säga en sak också. Skolor i utsatta områden är snart inte inrättade med klassrum utan mer med biljardbord och andra förstörelser För det går inte att ha dem i klassrum överhuvudtaget. Så att, mm. det blir som en stor fritidsgård och då kanske det är lite svårt att ha lektioner om antiken. Mm. Ja, det här är ja, som så mycket annat hemskt. jag ja, hemskålning. Eh, men jag tänkte sticka in det här en liten sväng också. Det är inte där Men jag vill ta det här i alla fall. Eh, det var ju, alltså, ni kommer kanske ihåg där för ganska precis ett år sedan nu. Då vattnades det ju verkligen i journalisternas munnar. Det vattnades ju när de fick ännu en ursäkt att skriva om den hemska rasismen. Och då var det ju dags för, som ni kanske kommer ihåg, som sagt apoteken. Eh, som de flesta säkert har sett så är ju många av apoteket anställda invandrare och de grät ut ordentligt i media för att kunder vill ha hjälp av svenskar och uttryckte minst muslimhat sa de men om vi tittar på en färsk artikel här då hur går det egentligen för apoteken vi tar och tittar i Stockholm där fick ju ett apotek stänga nu med omedelbar verkan, det var brister i hanteringen av narkotikaklassade narkotika läkemedel, det var brister i förvaringen av läkemedel vid en inspektion så hittades manipulerade recept och den läkemedelsansvarige har inte ens känt till regelverket. Det var alltså så allvarligt så att det här som de säger då, att det skulle led, kunna leda till risker för patientsäkerheten. Så de tvingades att slå igen dörrarna. Tror ni att det kommer att spridas en oro gällande, eh, alltså framöver gällande, vad är det egentligen som man har fått med sig hem och vad är det egentligen som man stoppar i sig? Är det här någonting ni har börjat fundera på nu? Hur låter din oro, Thomas? Vad tänker du? Ja, jag tycker väl inte att det är speciellt konstigt att det här blandas ihop med rasistiska påhopp. För jag menar, man går ju inte till apoteket i normala fall när man är frisk. Va? Ja, det kan ju vara om man ska iväg på någon resa eller något. Eller om man har någon fotsalva eller något sånt där. Va? Det är ju många som kommer till apoteket för att hämta ut mediciner för psykisk ohälsa. Kanske irriterande springmask i äntarmen eller varför inte lite högt blodsocker? <laughs> Så, jag menar liksom, man lider kanske... Också väldigt dålig hörsel, dålig syn. Man kanske har gråstar eller något liknande. Och så kommer du fram dit i kundkön där. Och liksom, du har fått nya mediciner utskrivna och, och människan framför dig, ja den, den tittar på dig liksom och säger hej hej. Mm. aha Och eh, jag är i alla fall så där lite paranoid när det kommer till mediciner och speciellt nya mediciner för jag avskyr mediciner. Jag tar inte knappt Alvedon själv som alltså jag kan undvika det. Så att jag vill jättegärna veta vad det är för någonting jag trycker i mig när jag ens liksom påbörjar en behandling. Mm. Och då brukar faktiskt apotekarna vara de som är absolut bäst på att beskriva eventuella biverkningar och liknande. Va? Och då kanske den här... Personer då på andra sidan Den är ju klädd och kanske på ett speciellt sätt Den kanske har en annan hudfärg också till Tillåga på det Och du, du, du har ont Slöja och, är inte ovanligt ja, att se Nej och fel, precis men, ja. och, och utstrålningen är kanske inte riktigt Den här serviceinriktade som du skulle få Från Anna Karlsson va? Utan eh, du står där och är ganska nervös Inför ditt köp Och du tittar in i ögonen på den här människan På andra sidan disken Som kanske Ja, du sa slöja så vi tar det. Där. Det här är en kafir, den takfi, den dimmi som du står och pratar med och ögonen är ju själens spegel brukar man säga så att, eh, alltså det blir en otrygghet direkt där liksom. Det går inte alls att dansa va. Så ja, nej eh, yes. ja, och sen språkbarriären här också då. Jag tror inte SFI-utbildningen tillräcklig då när man ska stå ut som service alltså serviceyrke överhuvudtaget. det har som det har så Allting med vård, allting som har med människor att göra det krävs mer än en utbildning. Du måste ha någon form av själslig närvaro till din patient eller klient. Mm. Det funkar inte annars. Och jag har lyssnat på så många människor alltså under de här åren som har alltså uttryckt oro, otrygghet och allt det här på grund av att deras apotekare inte har kunnat eh, tala svenska i, på sådant sätt så att de har förstått sig på dem. Det är ganska många gånger man har varit med om att det har blivit, man har fått komma med många. Va? Va? va? Vad sa ja. du? Va? Liksom, det är... ja, och nu, vi pratar alltså rösosar, moderater, syndikalister. Alltså det spelar ingen roll vilket parti eh, du är medlem i eller vad du, hur godhetsreligiös du än är. Alltså det, folk är oroliga och det är väl det som uppfattas som liksom rasism, skulle jag tro. Då. Och sen det här med läkemedel som försvinner, eh, speciellt narkotikaklassare. Då, då, då tänker jag så här, det är ju inte pripsblå en fredagskväll- som knäpps upp i de flesta hushållen här i King kan jag ju tala om. Utan det, det här är en helt annan kultur som hö, höjer feststämning om vi säger så, så. Så jag är inte dugg förvånad om det försvinner lite narkotikapreparat här och där. För det är väldigt vanligt. Jag tror det var, var Matti Kainé som tog upp det här med att alltså, narkotikaberoendet började bland afghanerna redan i vid spädbarnsåldern bara för att föräldrarna blåste opiumrök i ansiktet på dem för att de skulle sova och hålla tyst. Mm. Så att ja. Va? Ja. Varför, uh, varför att... blir du förvånad? Ja, men, ja, det... men det är ju så, förr i tiden om man ska ta ett finskt exempel då kunde man liksom doppa en trasa i lite brännvin och så ge barnet att suga på för att ja, då såg ju de då Inte trasa Thomas en sockerbit En sockerbit, ja så var det sockerbit, tack så mycket Jo, men det, det var ju såna här grejer men det här, det har ju vi gått ifrån det har inte de här kulturerna gjort utan det är så Mm. Men ja. jag, bara innan jag går vidare och säger det, alltså jag tänker mer och mer just när vi pratar om det här med, med språkgrejen och så ser vi hur Sverige är, där med allt det där med accepterande, att ja, man ska acceptera allt som kommer utifrån. Alltså då tänker jag mer och mer och jämför med USA. Hur har det blivit med spanska i USA? Ja, men det är ju så accepterat Så att det är nästan som det börjar mer och mer förväntas att ja, men det är klart man måste kunna spanska också. Jag menar, det känns det som att det är väl en tidsfråga i Sverige också innan det blir förväntat att det klart du måste kunna arabiska. Vad tror du liksom? Det, det kommer att komma. Ja. Ja, eh, vad säger, det vad det. säger Esko om det här då? Jag säger att man kan komma på mycket, eller jag kan komma på mycket bättre sätt att använda åsiktsfriheten än att kalla folk för, som det klagades på här, för neger. Men... Jag tycker det riktiga problemet här det är att apoteken inte verkar vilja ta ansvar För varför deras kunder känner sig frustrerade Med deras verksamhet Att ge någon fel eller dålig medicin Är ju hundra gånger värre Än att öppna munnen och forma ordet neger Att man har ansvariga som inte känner till det regelverket Är tusen gånger värre än att bokstavera ordet neger ja, Men uh, att... hur uttrycker du det? Uh. Ja, du du kanske det är... får för sig, du är ju också invandrare. Du kanske får säga det, jag vet inte. Jag vet inte heller nej, Du kanske faktiskt. har lite, du är ju liksom invandrare och kvinna. Så, ja, kanske. Ja, ja, ja kanske. Men... Vi får se om jag får dödshot att jag har sagt det här. Men nu ska jag prata klart. Ja. Så. Eh, nej, men att man hittat så kallade manipulerade recept, vad det nu egentligen innebär, är lite farligare än att viska ordet Nej, men herregud vad det... Åh, ja. oh, jag vet. Men vad vet jag? Jag vill bara få ut rätt medicin och slippa dö på grund av någon nyfattar. Mm. Ja. Ja. Ja, ja, nej, men det är klart... Det här, här finns det väl några oron. Delar du den här oron, Elisabeth? Men när du har sånt här, det här är ju... Mm, jo, är det... men självklart. Men jag... De apotek som jag besöker så har svensk personal. Så jag har inte råkat på det på apoteken. Men däremot så har jag råkat på det när jag möter läkare som inte kan prata svenska. Och då blir jag fullkomligt vansinnig. För det handlar ju också om mediciner och så vidare. Och då har man på ett sjukhus nära mig en värdegrund som säger att man får inte byta läkare på grund av att man inte av språkförbistring och jag ringde då upp en sjuksköterska sa jag vill ha en second opinion och då sa hon att du har fel värdegrund och då blev jag fullkomligt vansin och sa vad ni nu gör det är ju att ni är carte blanche till odugliga läkare bara du inte kan prata svenska så kan du göra vilka misstag som helst men det kunde hon mm. ju inte svara på så hamnar vi i en värdegrundsdiskussion som var helt meningslös ja, jag är orolig och främst är det för att om människor inte kan prata mitt språk när det gäller någonting som är viktigt för mig, då sker det misstag. Och i och med att vi har tagit in så otroligt mycket människor så kommer de handla på ol olika positioner. Och i och med att man inte bemöter sig överhuvudtaget att lära sig svenska så kommer det att ske misstag. Och ja, det är jag orolig för. Mm. Mm. Jag måste bara flika in det här om vilka ord man använder och så. Så här är det. Ja, du får ju tvätta de... munnen med två idag, men Ja. Mm. Mm. Mm. Jag vet. Ja. Eh, grumlig också, så att det är miljövänligt. Ja. Nej, men så här är det att eh, ingen som lever idag har någon koppling till slaveriet. Där neger användes Nej, men... som en nedlåtande term. Det är ingen som lever idag som har någon koppling till det. Eh, Somalia har ingen koppling till det. För resten, det var mer svarta som ägde svarta som slavar. Och ändå får vi vita som var de första som lag alltså stiftade lagar mot slaveriet. vi får skiten för det. Och förresten neger betyder Nej. svart på mm. spanska. Mm. Det är inget farligt ord, jag lovar. Däremot så går jag inte runt och kallar folk för neger. Nej, men... liksom. Jag säger inte det till jag säger inte det till någon face to face För att är, om den personen Uppfattar det som rude Och faktiskt ber mig att Snälla, skulle, du kunde inte använda det ordet Okej, okay. men i ett liksom allmänt sammanhang Så är det min rätt Att yttra min åsiktsfrihet Och använda vilket ord jag vill Så är det bara Nej, det heter en person med en annan kulturell bakgrund jag Hörs den, ja Men ja. ja, vi får gå vidare till nästa Ja, det här är, jag känner redan nu Att det här kommer att dra över lite på tiden det här programmet. Men det är ju det hundrade programmet Så det får det göra eh, Vi tar nästa ämne Sanningen kommer ju alltid fram för eller senare Nu är det ju som vi vet Ensamkommande flyktingbarn Då var det apatiska barn eh, Trots att det då kom fram Redan då då att de här apatiska barnen var ju uppe och sprang och åt på nätterna så försökte man ju lägga en stor filt över det för det passade inte bilden. Som man brännmärkte barnläkare, sjuksköterskor då och experter då, som började ifrågasätta. Låter det bekant om vi går till nutid? Tandhygienisten Bernt Härlitz som upptäckte att det inte alls rörde sig om flyktingbarn tipsade ju Migrationsverket om det. Vad hände då? Jo, brännmärktes, blev sparkad från jobbet och allt slutade med att han skulle tvingas betala över 400 000 kronor. Och återigen så är det ju många nu också då, många som ifrågasätter. En barnläkare såg jag till exempel som säger att vissa av de här flyktingbarnen i själva verket är mellan 30 och 40 år. Men om vi går tillbaka till de här apatiska barnen nu när barnen har blivit vuxna och tar upp sanningen själva, då verkar det helt plötsligt vara mer okej okay att prata om det här problemet. Så nu står det Sveriges finkänslighet ett svek mot apatiska barn. Nu skriver media att Sveriges svek barnen och valde att blunda för varningssignalerna. Anhahit Ark Lyan var tio år när hennes pappa och styrmamma beslutade att hon skulle bli apatisk så att de skulle få uppehållstillstånd. Hon togs ur skolan och hela vårdmaskineriet kopplades in. Hon berättar om när hon kände doften från maten som styrmamman lagade men hon fick ju inte äta något utan hon fick leva på yoghurt och näringsdryck. Allt för att övertyga Migrationsverket. I hennes fall så avslutades den där påhittade apatin och hon fick uppehållstillstånd medan hennes pappa och styrmamma utvisades. Hur går era tankar kring hur debatten var gällande de apatiska barnen? Kommer medier då komma att krypandes med samma blundade förvarningssignalerna gällande de så kallade flyktingbarnen om sig en tio år eller så? Familjer med barn som tvingades spela apatiska fick ju det var ju i sådana fall också såklart. Är det något man borde ta, alltså, gå tillbaks till så att säga, och se över idag och fundera på utvisning? Kanske för främst föräldrarna då? Eh, och, alltså, Vad tänker du om hela den här soppan? Vad säger du Elisabeth? Jag var ute och vickade i en nionde klass. och Jag kommer in i klassrummet och där sitter en afghan. Och jag skulle bedöma hans ålder till ungefär mellan 40 och 45. Rasist, ja. Och Nej. Ja, vi ser ja. ja. Mm. Ja, och, och Jag går fram till honom och liksom säger ja du är lärarassistent, för det finns otroligt mycket lärarassist lärarassistenter i skolan idag. Men det var ju inte han, utan han var en elev. Mm. Och, och jag menar, det, det var så fullkomligt tydligt att han var cirka 25-30 år äldre än de övriga. Så jag tänker, vad är jag i? Det här är ju helt galet. Han sitter och är med som en elev och som han vore lika gammal. Alla kan se det här. Nu var han väldigt tyst och försynt och gjorde ingenting. Men ändå, det, det blev en väldigt konstig stämning och speciellt alla andra elever tittade på mig. Och då, ja, ja, jag tyckte det var jättekonstigt. Och det här är ju det största bedrägeriet i Sverige. De här ensamkommande har ju kostat Sverige fruktansvärt mycket pengar. Och jag menar, hela världen skrattar väl åt oss. Jag menar, det är klart, det var något fotografi med Löfven och så var det alla de här ensamkommande runt honom. Och så var det någon som har skrivit, var är barnen? Och det, det, det, det är ju inga barn. Och precis som de här apatiska barnen, då så insåg man ju direkt att det var en bluff. Men hela pk, PK -maffian gick ju igång och där fick man ju inte heller säga någonting. Den flapperas ju också över hur lättvindligt man nu säger att, oh, det var ju de spelade ju och så vidare. Och tänk så många människor som skrev att den här var en bluff och som har betalat priset för det hela men nu är det helt okej okay att säga och om tio år så kommer vi skratta och säga oj vi missbedömde de här människorna men de som har vågat säga det här och betalat priset tycker jag så otroligt synd om och de kostnader vi har haft för det här, det, de är gigantiska Men jag undrar hur man ska försvara det här i framtiden egentligen jag menar, gällande de här så kallade apatiska barnen, okej okay, det kan man ju säga någonstans som man säger förklara bort det man säger för att jag menar, det var barn för det första, för det andra de låg där i sängen och kunde uppfattas som att de var apatiska och så vidare så man kan ju någonstans ursäkta att man trodde på det men mm. hur ska man ursäkta att man trodde på det här när man har en 30-åring framför sig som säger att han är 14 hur jo, men då ska är det... man kunna göra jo. det Förklaringen är ju då att de har upplevt krig och då åldrats i en extremt Jaha, starkt. ja det är så men, det. Okay. men du vet att när jag kommer in så är det ju en, rygg, en reflex bara som jag säger. Är du lärarassistent. Jag tänkte ju inte ens på att jag ställde frågan. För jag kunde inte i min vildaste fantasi tro att det var en elev. Då... För det, det, det blir så absurt. Jag menar... Hur kan man tro att den här personen är 15? Hade Anne Lööf varit här då kan du nog gissa vad hon hade sagt när du ställde den frågan. Hur, nej, hur uttrycker du dig? Så ja, inte ja. <laughs> Men Thomas, How you? Ja, precis. Thomas, hur ser du på den här frågan då? Ja, jag, tänk, jag kommer ju tänka direkt på doktor Thomas Jackson som var med på Sveb-television för två år sedan. Där han just tog upp det här med de här ap apatiska barns utsatthet och en specifik form av psykos som verkar ha drabbat Sverige. Då. Och han hade ju också blivit ganska omkringpetad, vad jag förstår. Och han sa att eh, det Sverige lider av idag är en dissociativ kollektiv psykos alltså en form av masspsykos och det är väl så jag skulle vilja beskriva dagens läge när det kommer till just de här skäggbarnen då, som Kajnen brukar säga för att jag har ju upptäckt det här också även på lokal nivå då att det finns lite för gamla eh, ungdomar bland våra barn i skolorna så att mm. ja, det är ganska sinnessjuka saker som sker i det här landet och jag blir faktiskt rädd på riktigt mm. Ja, nej, det blir mycket att försöka förklara för vissa människor i framtiden. Kommer nog inte gå så bra tror jag att förklara bort en hel del. Esko, vad säger du om det här? Jag gillar ditt uttryck där, Thomas. Lite för gamla ungdomar. Ja. Eh, ja. Jag var väldigt mycket in på Elisabeths linje när jag tänkte på det här. Och så tänkte jag också på att när saker blir soppor så tänker jag i alla fall att det är skemanövrar för att göra allmänheten trötta och apatiska på det här snacket. Vi vet ju alla att media inte bryr sig ett skit om oss. Staten bryr sig ännu mindre. De två ligger i säng med varandra. Jag håller det däremot väldigt enkelt. Alltså när man tar resurser, när man åsidosätter resurser för just barn- och de tas av jättebebisar så drabbade ju liksom ingen förutom barnen och oss skattebetalare negativt. Och jag tycker ju för att de ska kunna behålla välfärdsstaten, dignitet, välfärdsstatens dignitet mig, så borde de starta massutredningar och döma alla som har ljugit om sin ålder till att betala tillbaka till samhället och därefter ska massutvisning verkställas. Ja, det kan ja. ju vara en dröm kan man ju säga mm. Mm. Eh, kan jag ju hoppas att Don't det blir verkligen ja, eh, Men vi drar vidare till nästa ämne, det utkämpas ju många olika krig mitt bland oss, kanske just nu i lägenheten tvärs över gatan från dig svenskar invandrare och nu även det stora havet av nyanlända migranter får bland annat kämpa om och ens få tak över huvudet i det här framgångsrika och välfungerande landet som sossarna gärna kallar det om om och med Igen. bara för att man upprepar något väldigt väldigt många gånger så blir det ju faktiskt inte sant vad de än verkar tro i en stor del av landet så får så kallade nyanlända förtur på andra ställen får de förr eller senare hitta en egen bostad och det är miljarder i omlopp på den svarta bostadsmarknaden Miljöpartiet i Göteborg kämpar för att inte en enda svensk medborgare ska tvingas flytta ur sina tillfälliga boenden i den här svåra situationen som vi befinner oss i Visst, alltså det, visst hade det ändå varit logiskt om ett parti i Sveriges riksdag kämpade för alla svenska medborgare då i det här landet. Men det är ju Sverige, det är ju den svenska riksdagen och det är Miljöpartiet vi pratar om. Så det finns ju såklart ingen som helst logik. Så vi tar och stryker det där som jag sa innan om svenska medborgare och så ersätter ni det med nyanlända. Det korrekta är då alltså att Miljöpartiet i Göteborg vill förhindra att nyanlända invandrare ska bli tvungna och lämna sina tillfälliga boenden. Man ska istället ge dem permanenta kontrakt. Just i det här fallet så gäller det 2700 nyanlända och tanken var att andra ny, nyanlända då skulle ta över lägenheterna När det gäller citat men det kan ju lösas på annat sätt rent krast för kommunens ekonomi så tror jag att det skulle vara en bättre lösning Slutcitat. alltså då ge permanent, permanenta förstahandskontrakt eh, och kriget om bostäderna stannar ju inte bara i Göteborg, i Stockholm så var det dags för lägenhetsvisning där gavs en man på en annan man och slog honom i huvudet flera gånger, tog strypgrepp och började bita mannen i pannan och på fingret 19 stygn i huvudet och en in inte speciellt välfungerande lägenhetsvisning blev det, men om vi ser framåt då, bostadssituationen går ju från kris till katastrof tror ni att mutor hot och våld kommer att bli allt vanligare i Sverige när det gäller att få tag på bostäder och vad tänker ni om att Miljöpartiet i Göteborg vill ge förstahandskontrakt då till nyanlända och deras väldigt nonchalanta syn gällande alla andra migranter att ja men det kan lösas på annat sätt, just nu var det då alltså förstahandskontrakt för 2020 2700 personer, men nästa 2700 då, och nästa och nästa. Vad säger de där det alltså, Jag sitter ju bara och väntar på att polisen ska kunna kasta ut mig och eh, så kommer det en familj med sju där in i min lilla två här. Alltså så kommer en familj med? Sju barn och flyttar in där jag bor mm. istället. Så mm. får jag tälta ut på bakorden eller någonting. Ehm, nej, men alltså jag kan ju berätta om min egna erfarenhet. För för ungefär tre år sedan så var det ju redan omöjligt att få tag på lägenheten. Jag fick tag på den lägenheten där jag bor i nu. Efter fyra års konstant ringande och tjatande. Och bara gör livet ett helvete för de hyresvärdar jag fick tag på. Mm. Och till slut så landade jag på en 252 kvadrat. 30 minuter från stan. Där du måste ha bil för att ta dig någonstans mm. och den prislappen ligger på 10 000 oh. svenska riksdaler mm. så att så här bor jag och så här ungefär. Bor jag. ja mm. ja jag är så nöjd ja. ja och lite frustrerad nej men och inte till råga på det så har min kommun smält upp 30 nya lägenheter som är endast med, alltså öronmärkta för nyanlända. Mm. Så att eh, där bor de, en liten mm, bit från de. mig. Ja. Och eh, de har det säkert väldigt, väldigt bra. Um, ja, Så att eh, jag förstår inte logiken, eller det är ingen som förstår logiken i MPs uttalanden här. Man, man kan ju tänka sig att om de vill att nyanlända ska... Har större chans på bostadsmarknaden. Kanske att man släpper lite på eh, nybyggelsreglerna. Kanske att man försöker jobba på att faktiskt producera lägenheter lite billigare. Eh, men jag, jag vet inte vad, vad de tänker. Jag, jag antar att... Eh, de inte tänker någonting alls. Nej, men det blir ju så löjligt för mig menar som sagt okej, okay, de ger förstahandskontrakt till de här men vad ska de säga sen då? Att Då blir det ju bara för de andra. Ja, men vad då? De där fick ju förstans. Varför ska inte vi få det? Och så kommer nästa, varför ska inte vi få det? Så att jag menar, mm. här, här har man ju målat in sig ett väldigt eh, litet hörn. Eh, men, men just alltså, att höra en miljöpartist det reagerade också på att höra det, Rent krast för kommunens ekonomi Så tror jag Att det skulle vara en bättre lösning Ja, för jag litar ju När det handlar om ekonomi, Sveriges ekonomi Då litar jag jättemycket på en miljöpartist Jag tror nog att hon är så himla Kompetent oj, oj, oj. Ja, ja. Självklart släpper hon in Alla sitt innehär. Ja ja Säkert, hon ja. har nog många flyktingbarn hon. Mm. Eh, Men Elisabeth Vad säger du? Sucke. Lelle, jag hoppas att du inte litar på miljöpartister. Nej, men det var Nej, ju ett skämt. Alltså, de kan Nej. ju inte räkna överhuvudtaget. Och vi har ju en fruktansvärd bostadssituation. Vi ställer grupp mot grupp. Varför ska nyanlända få förstahandskontrakt? Varför ska svenskar missgynnas? Det är så det ser ut. Varför ska alla ålderdomshem byggas om till migrantboende? Varför ska en nyanländ pensionär få 14,9 i månaden och en svensk fattigpensionär få 8,000? Varför ska svenskar diskrimineras? Alltså, jag blir så fruktansvärt förbannad. och Jag tror att det här upptäcker ju människor nu mer och mer. Så Var ska det sluta? Inbördeskrig? Mm. Ja, nej, men jag tänker framåt som sagt när man ser att det blir alltså, allt roare klimat och så vidare. Hur kommer det bli då när lille Anders som har blivit växt upp med det här vända andra sinnen till. Man ska aldrig slåss. Man ska alltid vara pacifist och så vidare. Och så mot det här brutalare som blir, och då tänker jag som sagt där med muter, hot och våld och så vidare. Och sånt där. Vad, vad, ska, ja, vad, vad tror du om det, då Thomas? Hur ser du på den här framtiden? mutor, hot och våld det är den nya normen och det har vi redan fått bevis för här i den här artikeln va mm. vi, vi glömmer ju hela tiden bort att vi har ju många olika religiösa versioner av vissa religioner därute och det är alltså där det kommer att spricka först kan jag säga. Eh, alltså du har ju redan klanröster i områden och det är med störst våldskapital. Det är ju den som kommer att få lägenheten i slutänden. Alltså jag, jag tycker alltså att vi bara naiva om vi tror att vi fortfarande på riktigt för en sekund Ska kunna fortsätta tro på att det här med kösystem även ska fungera i framtiden. Alltså det funkar inte så. Eh, och Miljöpartiet ja de bryr sig inte särskilt mycket om miljön. Det vet vi redan. Och, eh, det är liksom egentligen bara ett namn. Det är ett för unga järntvättare eller helt enkelt idioter om vi ska gå in på Miljöpartiet. Mm. Så Ja, självklart så vill ju Miljöpartiet ge förstahandskontrakt till den nyanlända valsboskapen för de som redan har bott här ett tag, det kan jag säga. De skulle aldrig för sitt liv rösta på Miljöpartiet igen om de nu har gjort det en gång. Mm. Så att eh, även bland eh, våra nyanlända, nya medborgare så finns det ju faktiskt eh, någon form av självbevarelsedrift vilket vi i naiva Sverige inte har särskilt mycket av då. Mm. Så jag kan ju ta det här exemplet bara om Miljöpartiet nu är så fruktansvärt orolig över miljön och det här då borde de faktiskt komma in i något sånt här kvarter där jag bor och se hur det ser ut på måndag morgon när vaktmästarna kommer tillbaka efter helgens Eh, kanske lugna, lunk och vila. Va? Det, det ser ut som en sopstation på hela gården och det är det första de får börja med, det är att röja sopor från de här människorna. Och glöm det här med sopsortering det finns inte ens här. Jag tror till och med att eh, hyresbolaget som jag har, de har speciella alltså eh, kontrakt med eh, sopkörarna för att överhuvudtaget få ut soporna ifrån den här gården. Så att eh, mm. ja, det det, för, för det enda de ser egentligen va? Det är de här gulliga små leendena. De träffar de Bara på utsedda tider På bästa sändningstid Och det är liksom inte Det är inte så här i verkliga livet Alltså så som de här miljöförstörarna Som jag vill kalla dem för Vill få det att framstå utan det är nonchalans Utan dess like man kan ju undra då om Fredrik eller vad säger jag, Stefan Löfven och så här, när han väl åker och ska hälsa på i de här mötena ja men varför har han då typ 300 vakter runt sölarna på att säga så här ja hur skulle det vara om man inte hade det till exempel skulle han våga åka till ett sånt ställe utan att ha alla vakterna runt sig. Ja, men det får ju de vanliga arbetarna däremot de får ju göra det såklart för de spelar ingen roll. Men eh, ja, jag tänkte gå vidare till nästa men bara säga det innan också det här med att man tänker så här förr då kunde det ju så här när det var slagsmål ja, det var väl någon som på käften och så vidare och sånt där liksom, men så här alltså bita i pannan och på fingret. Det var något jag reagerade på. Ja, det är så man slåss nu för tiden. Ja. Eh, det... Men vi går vidare till nästa och vi kan ju alla vara överens om att man ska göra allt för att bevara byggnader byggda innan 1900-talet. Men om vi ska ta en titt på 1900-talet då, det har länsstyrelsen gjort och säger att 60- och 70-talshus i Sverige riskerar att försvinna från samhället. Det är ovanligt att ge byggnader från andra halvan av 1900 talet status som byggnadsminne- vilket nu kan leda till att stora delar av landets kulturhistoria byggs bort. Länsstyrelsen i Västerbotten säger så här. Om vi väntar för länge kommer vi inte ha kvar, mycket kvar av 60- och 70-talets bebyggelse. Citat och det är kanske många, inte så många idag då, som kanske skulle gråta över det. Men imorgon då? Idag närmar sig byggnaderna 60 år, men om hundra år då? Vad är vi skyldiga att tänka på idag när det gäller kulturhistoria? Om det så gäller ett lägenhetshus i betong som inte ser ut som speciellt mycket för världen just idag. Vad säger du Thomas? Ja, jag har ju besökt lite städer de här sista åren. Och... Det byggs ju lite här och där och jag kan ju säga så här att min direkta liksom grej med det här det är ju de här byggherrarnas, byggherrarnas arkitektoniska förmåga eller oförmåga skulle jag vilja säga. då För att när jag ser de här nya byggarna, alltså, jag var ju Uppsala bara för någon... Veckan sedan. Och, alltså, det jag såg där det var liksom som en rörig, blommig 70 tals -tapet med riktigt dålig baksmälla. <skratt> eh, så, alltså, nej, ursäkta. Alltså, det är en kakofoni av total dumstridighet skulle jag vilja säga. Och visst, vi har ju de här bolsjevikiska cementklossarna till ostdagsång och strunt omkring oss här i det Avlånga landet, men. För att vara lite sådär arkitektonisk. Det slår ju dagens arkitekturs mardrömsklossar med hästlängder skulle jag väl säga då. Och varför jag säger så, det har ju att göra med en säkerhetsaspekt. Alltså, Föreställ dig här nu att du ska upp i trapphuset, det är mörkt ute, det lyser i trapphuset med en massa matvaror och allt det här. Och det är bara det att hela trapphuset är en glasfasad så att vem som står utanför. De kan titta rakt in på dig när du bär in dina kassa där upp för trapporna till högsta våningen. Vi ser att hissen inte funkar va. Och med dagens skjutningar och sprängningar så är det här absolut inte något ställe jag skulle vilja liksom bo det, överhuvudtaget. Det blir Utan... ingen skit med dörren öppen där. Egentligen. Ja nej, det, det blir ingenting. Och jag menar gruppvåldtäkterna och personrånen, vi har ju tagit upp det redan idag i det här programmet alltså nej alltså så det finns det finns ju, om vi säger så här, en massa historia i de här 34-orna som fortfarande står kvar. Och, och om man bara har rätt personer som har hand om de här byggnaderna så står de nog säkert en hundra år till om det ska behövas. Medan de här kåkarna som är helt öppna liksom, ja, nej. Mm. Nej. Det är ingenting. Jag skulle aldrig någonsin för mitt liv flytta in i något liknande alltså. Inte ens som jag fick bo där gratis. Så mm. illa är, alltså. Det är ju alltså, nej. Mm. Ja. Men ja, jag skulle bara säga det innan jag skickar vidare ordet här att man kan inte styra sig blind på så alltså, när man är om man säger mitt i en tid. Ett praktexempel var alltså en grej alltså vi hittade på ett jobb jag jobba innan så hittade ju en dörr och det såg bara ut som en sån här vanlig dörr bara med alltså en helt, inget speciellt alls. Men den var ju väldigt väldigt tung och det lägger man på för utifrån hur den ser ut så såg det inte ut som, som det skulle vara en tung dörr nej men vad är det då, jo, vad var det väldigt vanligt att göra då förut och då gillade man inte de här fina formade ordentliga träddörrarna det var ju gammalmodigt och tråkigt så då slog man ju bara på en skiva över på båda sidorna och så målar man den och så brunt förslagsvis som det var eller något och, och, och så var det bra med det men, men vad hände sen då, vad hände nu, jo men det är inte den där tråkiga skivan vi gillar, utan vi gillar ju det här fina som var innan den där skivan. Så då börjar man ju dra bort den där skivan för att få tillbaks det där gamla som var det fina. Och det är det man tänker lite om nu. Återigen, när vi tittar på de här tråkiga betonghusen men det är inget speciellt för, speciellt för oss nu. Men det är ju ändå ett minne av någonting som har varit i tiden, så att säga. Så någon gång kanske man kommer finna någon slags uppskattning för de där byggnaderna. Vad säger du, Elisabeth, om det här? Nej, men jag tänker på större plan som har så. Gamla vackra byggnader och där är det väl någon Saudier som har köpt upp allting och vill bara göra om det till de här fantastiskt moderna glashusen då och jag värnar ju otroligt mycket om vackra byggnader. Nobelhuset i, blev ju inte av i Stockholm för det var ju så otroligt stora demonstrationer. Men sen eller måste jag säga att jag vurmar inte särskilt mycket för de här fula gamla betonghusen. Men jag förstår din poäng. Nej, jag de säger jag blir... inte att jag gör det heller men jag säger ju återigen vad har vi för skyldighet till framtiden? Nej, nej, men jag håller med dig. Men rent skönhetsmässigt så tycker jag liksom början på 1900-talet var otroligt mycket vackrare än det de byggde på 60-70-talet. Men självklart så är en gammal... Ja. Ja. Man kan inte tycka att det, det är jag Det tyck, men, de också det, det... som satte en skiva på den vackra dörren. De sa också att det där kan man ju inte tycka om. Jo, Men jag det vet, man. det var ju en reaktion då Men jag på... förstår, det, det är inte riktigt jämförbart Den där dörren har ju mycket mer karaktär Än en betongkåk Men, ja. Ja, ja. Men jag tycker ändå att det, det viktigaste är ju att vi ska Värna om det gamla att, Så att självklart så ska vi ha kvar det Men jag menar Nu vill man ju riva allt Och jag hoppas verkligen inte att den här killen Kommer att plöja ner plan Så det bara blir glas, glas, glas Men jag vet inte vad som händer Vad säger Esko? Jag satt och tänkte på det Thomas sa. Tänk att ha så här glashus i förorten. Och sen så säger vi att de är bortsprängt. Och så tänker jag liksom Thomas går upp med eh, matvarorna, matkassarna. Eh, I en helt naken spiraltrappa som är helt liksom kleidoskopiskt eh, missbildad och färgglad. Och så hör man bara vinden. Bara, shush, shush, liksom... Mm. Och Thomas ramlar nästan ner för trapporna, bara för att glasfönstren är helt bortsprängda, alltså. <laughs> Jag tänker bara sticka in och säga det var en grej om Björn berättade förut. Han bodde ju i ett väldigt gettoområde och jag menar det finns ju vanliga fönster som i alla andra lägenheter men då när det sattes igång att skjutas där utanför det, så, då fick ju de liksom hoppa ner från soffan och sätta sig på golvet så då hade man i alla fall lite skydd av väggarna men i de där moderna husen som sagt, ja då hjälper det ju för öga mycket att hoppa ner på golvet och ta skydd med av väggen. Men, ja, ja, man får fortsatt. hoppa in i diskmaskinen då eller något. Ja, kanske. Ja, eller göra handjobb hjärtan eller någonting så blir allt bra. Oh, han trollar bort problemet. Ja. Nej, men det är bett ner. ja, ja. ja ner. Han, han fixar det. Nej, men, alltså, som, som du sa att jag är inte heller är jätteglad i att behålla de här eh, 60-talshusen. De är också ett bevis på att det här fördummandet och förfulandet har pågått under en väldigt lång tid. Alltså sedan 60-talet. Um, och att vi behöver ju en arkitektuell renässans. och eh, medan jag ändå pratar om det, det finns en Facebookgrupp som heter Arkitektupproret mm. och de är väldigt mycket för att ta tillbaka det här att man börjar bygga vackert också och inte bara funktionellt mm. så in och titta på det tycker jag får ska göra mm. Mm. Ja, det är, men det är värt att i alla fall som sagt, tänka på överhuvudtaget. Det behöver inte bara vara byggnader, utan alltså, saker. Det är klart att man kan inte spara allt skräp som görs idag. Då, men om man tänker: alltså, vad, vad är värt att spara egentligen? Det är värt det med många människor har mycket nere i förrådet eller uppe på vinden eller vad det är liksom. Saker att spara till eftervärlden Det kan vara värt att tänka lite extra på nu När det finns så många människor som så gärna tar bort så mycket som möjligt Men ja, vi går vidare till dagens sista ämne Man skulle ju kunna tro att Greta Thunbergs psykiska sammanbrott under FNs klimatmöte Var veckans stora klimathetsnyhet Men det klimatsmarta kaosmaskineriet går ju på högvarv nu jag vet faktiskt, att alltså, när jag kollar igenom allt det här, jag vet knappt var jag skulle börja. Det är ovanligt mycket, men vi tar en del av det och jag börjar med det här då. Klimatrisker kan påverka bostadsvärdet redan nu. Klimatförändringarna väntas i höjda havsnivåer och ökad nederbörd. Värdet på ditt hus kan sjunka långt innan problemen blir akuta eftersom värdet styrs av förväntningar om vad som kan komma att ske i framtiden. Och nästa, kommunerna går på knäna. Då lovar Stefan Löfven 8 miljarder till FNs klimatfond. Och nästa, på svenska kyrkan eh, malmö.se så går de ut med bön för klimatet. Malmö har ju mycket annat att be böner om kan man ju tycka. Och nästa, världens äldsta reseföretag begär sig konkurs och hundratusentals resenärer strandas. Grön ungdom säger, förändra er eller dö. Och nästa, nytt projekt ska lära barn att äta insekter och avfall. Och nästa, elever i Umeå tvingas klimatstrejka på skoltid. Greta Thunberg har uppmanat oss. Och så tar vi den här också. 171 forskare uppmanar vuxna till klimatprotester. Det är, som ni hör, fullständigt klimatkaos på alla fronter. Eh, och är det är egentligen bara att välja att vraka här. Vad säger ni, vad säger du Elisabeth? Jo, jag måste berätta om en händelse igår som var ganska intressant. Jag var vid medborgarplatsen åt lunch och hade ställt min bil lite fel. Sådär. Så att, men Jag gick in i söderhallen åt lunch och visste inte vad som skulle hända. Men när jag kommer ut så var det cirka 3000 människor på medborgarplatsen. Alla då Fridays for vad heter det, Climate. Eller, ja. I vilket fall som helst så lyckades jag ta mig fram till min bil- och och jag lovar er att jag blev så uttittad. Alla stod där med plakaten How dare you? Jag kände mig så. Det var helt... Nu har jag en bil som sticker ut lite. Och bara det gjorde. Alltså jag var den mest hatade personen på Götgatan den dag. Och se de här människorna fullkomligt rabiata, galna och skrika. Nej, men alltså, någonstans är det, det här. –otäckt. Men någonstans så samlar ju Greta så här mycket människor. Men det var en väldigt obehaglig upplevelse. Mm. Sen tänker jag mycket på att hon då ska vara den stora tänkaren– –och det här fruktansvärda talet i FN– –som var mycket välregisserat och välskrivet– då –för att det skulle väcka känslor. Men så såg jag någon, en frågestund efteråt– –och då hade hon ju inget manus– och då kunde hon ju inte svara överhuvudtaget. Så att det ger ju en bild av en tjej som är fullkomligt regisserad av de här marknadskrafterna. Och inte kan säga någonting själv. Och det var någon annan som hade sett henne också där efteråt. Att hon hade väldigt mycket tics och så vidare. Så att hon är ju totalt exploaterad. Och jag tycker det är fruktansvärt. Mm. Sen vad det gäller pengar så har jag en lösning nu faktiskt. 8 miljoner till den här miljöfonden, eller 8 miljarder, den kan vi skippa. 7 miljarder till public service kan vi skippa. Och så kan vi rensa upp i Sverige med de här 15 miljarderna. Och sen en annan fråga. Hur fan, ursäkta att jag svarar, har Stefan Löfven mandat att skänka bort 8 miljarder? Finns det liksom ingen som kan stoppa honom? Det, det känns som han bara står och spelar stor här. Och kan liksom, jaha nu vill jag ge bort så här mycket pengar för jag tycker att det ska vara så. Har vi inget rättsligt som kan göra, han kan ju ge bort vad fan som helst. Samtidigt svår, som man pratar om ja. att sänka temperaturen för äldre på äldreboenden och så vidare och sånt där. Så då känns det känns som ett jättebra läge då- att göra det här nu, men ja. Men, men jag undrar, han lyder ju av hybris, men rättsligt, jag undrar, finns det ingen som kan, får han göra på det här sättet? Har han mandat att skänka det Hur de här? mycket har de där inte gjort utan att fråga oss. Och bara det, jo, det här... är ju helt otroligt, som sagt, hur människor kan låta det gå. Det är, de, de gör, ja, de mesta förändringar av problemen som har skapat så här, det har de bara gjort utan, ja, men vi tycker det. Ja, men vi jo, men det, då? Det känns mm. som, vi, vi har redan ger fort, nu mest fyra miljarder. Det känns lite som han fick lite applåder och så gick han igång på det här sa, nej, jag dubblar det här. Mm. Nej, men förstår ni, hur, har han, hur kan han få göra det? Ja. Nej, det är galet. Fråga folket som fortfarande går runt och sover. Vakna upp nu för FAN. Eh, Thomas, vad säger du då? Jag tycker ju att, psyko... tycker ju att den här psykosen är fullkomlig. Alltså, jag menar, det är ju inte bara SVT som sitter och snackar om att Greta är liksom den största profeten. Alltså, som vi har för tillfället alltså, det var inte Svenska kyrkan i Malmö som hade tagit upp det här att, Greta, ja nej, det, det är ett madrem-scenario. Mm. men jag har faktiskt efter att jag har sett det här inslaget eh, funderat lite djupare på vad som händer egentligen och jag, jag känner så här, jag tycker uttryckligen verkligen synd om den här jentan. Alltså, jag såg en kille som heter Tobias Andersson som, är, som representerar SDU, han var ute och intervjuade sådana här hysteriska klimataktivister det ska finnas någon video ut på Youtube nu. Mm. och där kan ni då få se med egna ögon hur den här masspsykosen liksom spelas upp och jag tycker bara synd om Elisabeth alltså det, jag förstår exakt vad hon menar efter jag såg där. och jag menar det här klimat Alltså den här klimatskräcken den här, Alltså det, det, Jag hör ju på människor runt omkring mig Som fortfarande håller på med det här Att lyssna på Sveriges radio Och titta på Sveriges television Hur de blir påverkade Alltså jag säger så här Hitlers propagandaminister Alltså Josef Goebbels Han skulle ju vara väldigt stolt Över de här nissarna alltså, För att de har verkligen fått fram ett budskap här Men det är ingen som ser till den här tortyren som den här unga tösen blir utsatt för. för att, alltså, det, jag, jag mådde nästan illa när jag såg hur, hur sjuk alltså, hon egentligen är. Alltså, och Sen så tittade jag även på intervjuen efteråt när hon inte hade några förberedda frågor. Liksom, och hon kunde inte svara på någonting. Hon kunde inte ge en enda lösning på något av problemen som de här journalisterna... Liksom, Ja, men det är det man tänker på när man hör henne säga då att ja, men ni gör inte tillräckligt. Men hon Nej. vet ju inte, hon förstår ju inte, det är inte bara som att tända en lampknapp. Det här Nej. är ju en gigantisk grej, alltså, det, är, det är inte bara att göra. jag liksom. är... inte. Nej. Men hon, vet, hon säger ju inte vad vi ska göra, det finns ju inga konkreta förslag. Nej. Inte ett enda. Bara, bara sluta, bara sluta. Det... Men ja. vad händer då då om man bara slutar Det tänker man inte på då Vad ska folk göra då Ska alla få en, en, en liten fin stuga ute på landet med ett alldeles eget land och borrad brunn och, och, och så vidare? Eller, och, och lära sig ja, det kan vi i för sig inte heller längre för vi kan inte ta hand om oss själva överhuvudtaget längre. För vi har blivit helt beroende av eh, importerade varor istället som kommer direkt till affären, fem minuters promenad ifrån ja, men, oss. Så att, ja. jag, för jag, jag tänker så här, de, de här personerna bakom den här unga tjejen då liksom vad är det de vill ha ut av det här? Är det att dela ut liksom kollektivt cyanidkapsla till alla som inte tycker som dem, och sen ska världen bli bra? Är det det som är lösningen? Liksom? Men snälla Thomas, money talks, det är allt det handlar om, tror jag. Ja, definitivt. Alltså, det kan inte vara något annat. Alltså, för jag kan inte få ihop det. För jag menar, jag, jag kollar ju på olika så här forskare som inte är på deras linje. Så jag tänker på Nils Axel Mörne, till exempel havsforskaren. Mm. Jag tänker på den här professor Peter Stilps och även Lars Bern, som jag tycker är en av Sveriges kanske största tänkare. Och Lennart Bengt, som är ansedd klimatforskare. Ja, ja, ja verkligen. Alltså, nej, jag blir bara rädd. Man kan ju mm. undra också varför, alltså, hur jag tänker att det är ju en jäkligt illa välvalt tillfälle, så att säga, inte ett välvalt tillfälle, att piska upp den här stämningen och kaos. Har vi inte tillräckligt kaos som det är med terrorism och allting vad det nu är? Och då ska man piska upp det här också. Alltså, det är... Vi har jag måste bara mycket på vårt bord. sak. Det var ju en kille nu som var jag tror han var tolv år som hade tagit livet av sig i Manchester för han hade sån klimatångest och Så det skapar ja, det... väldigt otäckat scenarium. Mm. Så det jag bara säger det riktigt. Det är, det, är de här, det är deras fel och, det, och man tänker även de här människor, unga ungar som tar livet av sig för att de är, känner att de är fe, födda i fel kön eller allt vad det nu är. Liksom. Se resultatet ni som är skyldiga till det här. Liksom. Människor dör på grund av att ni sprider era konstiga jäkla idéer så att alltså, det. Men eh, Esko, vad säger du om det där? Mm. Um, tänkte... Jag tänkte faktiskt så här när jag såg Greta senaste tal i FN. Det kändes som att jag satt och kollade på någon slags eh, ni vet, hundvissel. Att det, att det fanns liksom dolda. Eh, Alltså med, alltså det, det fanns dolda budskap i det hon sa hela tiden Till exempel så sa hon ju så här You have stolen my childhood Och då undrar jag, vem pratar hon med? Pratar hon med sina föräldrar? Eh, eller, alltså vem pratar hon med? Alltså de flesta, vi känner ju inte henne så Vem är det som har snott hennes, hennes barndom? Det måste ju vara hennes föräldrar Uh, och sen I shouldn't be here but, Nej det borde du inte vara Du borde vara hemma i Sverige och i skolan Du borde utbilda dig till någonting Du är ju så ung Och sen money you're talking about money And fantasies of infinite economic growth Och då tänker jag så här att, Alltså vi har så otroligt mycket stor yta att röra oss på när det gäller ekonomisk tillväxt. Bara internet. Jag menar, Tänk dig, förr i tiden eh, så behövde du flera hektar mark för att rymma ett företag på. Behövde du någonstans så ha företaget. Du kanske behövde land att utnyttja. Nu kan du skapa ett företag med några gigabyte på internet. Och så har du liksom hela ytan där och för att inte tala om mobiltelefonerna nu, har du, nu kan du göra tusen olika saker med en macka istället för att du ska typ ha en kompass en miniräknare en träningsklocka alltså för, förstår ni, det här är en enorm miljöbesparing den här tekniken som hon nästan fördömer eller som hon är liksom intalad att fördöma mm. uh, och sen uh, så tänkte jag på en sak eller en person som jag pratade med den här veckan jag bekantade mig med en ung herre från Kongo faktiskt som var väldigt insatt i hela den här grejen med miljö och invandring och ja, alla de här sakerna klimathotet många många saker han kunde men han pratade mycket om att Allting Man kan ställa sig frågan Varför pratar man så mycket om just miljön Varför pushas det här så mycket Vad har det för koppling till allt annat som händer i hela världen Och enligt honom Så berodde det på att det här handlar om Att flytta fokus Från en sak som är Fossila bränslen Till en annan sak Som är förnyelsebara Energikällor Och att Genom att flytta fokus till förnyelsebara energikällor så kunde man utvinna eller så hade man plötsligt en anledning att utvinna och utnyttja många fler material till exempel mineraler och metaller från hans hemland Kongo som man kunde skapa mer industrier utav. Så att det här handlar som Elisabeth säger om att money talks. Man flyttar fokus på en, från en sak som är olja som ger oss bensin, bränsle till en annan sak som är tungmetaller som ger oss hur mycket elektronik som helst. Mobiltelefoner, tv-apparater bla bla bla bla bla. Bara så att man liksom expanderar marknaden så att man ska kunna tjäna mer pengar. Så enligt honom var det här anledningen till att miljön lägger så stor fokus på det just nu. Mm. Ja. Mm. Mm. Men mm. jag kan ju säga här i slutningsvis då, att jag tycker att är det är någonstans lilla Greta ska åka då så kan det ju vara till exempel Kina Kan ju vara ett förslag då Dit kan hon ju åka och prata Där finns det många som pumpar ut Väldigt, väldigt mycket skit Men And do you think they care? Nej, <snar> jo, men det är klart man måste Greta stackars lilla flicka måste man ju lyssna på, det. du. Ja. men ja, nu har vi verkligen dragit över tiden, men som sagt det är det hundrade programmet och eh, jag tänkte på mina er om att ju, vi går in i en andra kris månaden, inte klimatkris utan poddkris månaden oktober nu. Eh, målet för donationer är 4000 kronor nu här i oktober så jag hoppas verkligen att det får bli en till glädjetår här nu att det kommer i mål. Swish nummer 073 846 37 64 och skriv gåva i meddelandet Tack! Och vi är framme vid veckans tips och jag tänkte börja här. I början av programmet så nämnde jag ju Arne Weisse. Och jag har nämnt, ni som har hängt med länge vet det att jag... Det här med Kalles jul och Arne Weisse det är, det är någonting nostalgiken i mig verkligen tycker om så jag tänkte helt enkelt, nu, nu är det tag kvar till julen då men för er som inte vet, det finns en en, en bra version av Kalles jul med olika klipp då, med Anne Weiss och så som man kan titta på på julafton det gör jag i alla fall, har gjort sedan 2015 och kommer fortsätta att göra och visa mina barn, så jag tänkte tipsa om den igen, den videon den finns i beskrivningen, ta och spara den, Esko vad tipsar du om? Jag ska tipsa om ett podradioprogram som heter Myter och mysterier. Och det handlar ju om det det låter som att det handlar om. Det handlar till exempel om Atlantis, Gamla Egypten, Kristendomen och lite annat mått och gott så den är jättebra så lyssna på den. Mm. Eh, Thomas, vad tipsar du om? Ja, eftersom vi är inne på det här med nostalgi så tänkte jag den här veckan tipsa om en svensk medeltida ballad från Södermanland som kallas för Herr Mannerlig som fört förtäljer en historia då om en kvinnlig skogsjungfru eh, som friar till en riddare. Men min version är ju en cover då, och den är utförd av ett, ja, ett gäng som kallas sig för Randfell, jag tror jag uttalar det rätt, och de sjunger den på italienska och Ja, helt fantastisk mm, Ja, och jag tror den har väl tipsats om här i podden förut Men då måste vara den svenska versionen då tror jag eh, Men Elisabeth, vad tipsar du om? Jo men först Lelle så måste jag tacka dig För hundra program Du är ju våran egen Arne Weisse Som Nej, håller men, ihop tack. allt Nej som... det där var nu <laughs> Jo jag menar bara ja. att han håller ihop oss På julafton och du håller... ser ju till Att det blir julafton varje vecka Nej men Och så tipsar jag om Walk of life med Dire Straits Ja och med De orden så ber vi er Komma tillbaks igen till oss in, Ja nästa månad då 5 oktober lördagen den 5 oktober om en vecka då vill vi ha er här med oss igen här i Verklighetscheckens stora familj tack och hej för idag Vi tillsammans håller Verklighetschecken vid liv och därför är det konstant behov av nya gäster i podcasten så tveka inte att höra av dig till verklighetschecken snabela@gmail.com. Vi väntar på ditt mail.